Коротка циліндрична трубка хлопавки «Спочатку надійде команда «Отуйся»,» пояснював він своїм підопічним «Рівно через 10 секунд команда підпалює. І щойно ваша ліва нога ступить на землю Піднесете труд до гніту, який стерчить з кінця хлопавки А ви, ви всі інші, слухайте уважно Щойно підійдете до трибун, ви маєте припинити грати не мав в серце вам вдарила куля. І ось тоді Лерой!» Гемгольц мало шию не вивихнув, намагаючись побачити, а де ж той Лерой. І тут його погляд впав на тамбурмажора із оркестру суперників, просто таки жалюгідного волоцюгу, порівняно із вирядженими немов павичі оркестрантами коледжу Лінкольна. Той стояв поруч і ловив кожнісіньке слово. «Чим я можу вам допомогти?» – холодно поцікавився Гемгольд. «У вас тут що, з'їзд лотельних швейцарів?» – глузливо запитав тамбур-мажор. Гемгольц навіть не посміхнувся. «Зробіть нам таку люб'язність. Ідіть до вашого колективу», – суворо зауважив він. «Вам явно бракує репетицій і елегантності, а часу до виступу лишилося мало». Тамбур-мажор відійшов до своїх, глузливо всміхаючись і зухвало крутячи у руках барабанну паличку. «Так, отож, хто скаже мені, де дівся наш Лерой?» – голосно запитав Гемгольц. Щойно вдягнув нову форму, і зразу ж почалися проблеми із дисципліною. Став просто невпізнаваним. «Містер Гемгольц», – подав голос Гейлі. «Ви маєте на увазі ось того? Базіку Дагана, І він жестом вказав на широку спину Лероя, яка промайнула у натовпі музикантів-суперників. Лерой жваво розмовляв про щось із колегою-флейтисткою, яка виявилася гарненькою дівчиною із золотими кучериками, які вибивалися з-під капелюшка. «Саме цього казанову Даггана ви шукали», – додав Гейлі. «Все у нашому виступі зав'язано виключно на ньому», – сказав Гемгольц. «Якщо із Лероєм не приведи боже, щось трапиться, ми зможемо розраховувати тільки на друге місце, та й то, якщо пощастить. Лерой! Лерой!» Але юнак не звернув на цей заклик ані найменшої уваги. Він був надто захоплений бесідою із чарівною юнкою, аби чути свого диригента. Він був надто захоплений, аби побачити, як нахабний тамбур-мажор, котрий нещодавно обізвав його оркестр з'їздом швейцарів, тепер підійшов і з неприхованою цікавістю роздивляється його широку спину. Тоді тамбур-мажор злегка підчепив золоту еполету на плечі Лероя гумовим кінчиком своєї барабанної палички. Лерой не помітив, або ж зробив вигляд, що не помічає цього. Тоді тамбур-мажор опустив руку на плече Лерою і на кілька добрих дюймів уп'яв пальців в пишну золоту еполету. Лерой, німов нічого і не відбулося, продовжував розмовляти із дівчиною. Навколо них почали збиратися роззяви. Тамбур-мажор декілька разів Потиця в лероя паличкою у плече, немов обводячи еполету штрихкодом, а тоді перевів її трохи нижче і ближче до середини, намагаючись відшукати ту точку, де закінчується накладне плече і починається власне лерой. І ось його паличка знайшла нарешті плоть. Лерой здивовано обернувся. У чому справа? запитав Лерой. «Ні в чому, я просто намагаюся переконатися, що із наповнювачем у вас все гаразд, генерале!» Глузливо відповів йому Тамбур-мажор. «Я намацав дірочку, і скоро ми всі будемо по коліно у тирсі, яка посипеться звідти!» Лерой почервонів. «Не розумію, про що ви кажете», – промовив він. «Попроси на свого новенького друга зняти жакетик» аби ми могли побачити його потужню мускулатуру», сказав тамбурмажор, звертаючись до дівчини-флейтистки. А тоді почав наступати на Лероя. «Ну ж, бати, Геракл кімнатний, ану знімай піждак!» «А ти спробуй змусь!» – несподівано огризнувся Лерой. «Так, ану, швидко, припинили! Все нормально, все гаразд!» Гемгольд став поміж ними. «Ти що?» «Думаєш, не зможу з тебе зняти ось цю шкіру?» – огризнувся тамбур-мажор. Лерой судомно ковтнув слину і тільки після довгої паузи відповів. «Я не думаю, що не зможеш. Я знаю, що не зможеш». Тамбур-мажор відштовхнув гемгольца і схопив Лероя за плечі. Одна полета з костюма відірвалася зразу. Потім вбік полетів кручений золочений аксельбант, далі пасок, і дощем посипалися мідні блискучі гудзики. В дірці з'явилася нижня сорочка лероя. А тепер, сказав тамбурмажор, ми просто відстібаємо це і знімаємо. А наступної миті Лерой вибухнув. Він бгатив тамбурмажора просто в ніс. Одним ривком зірвав із нього гудзики, медалі та золоте шитво, а тоді різко вдарив під дих, вихопив з його рук барабанну паличку і мав явний намір відлупцювати свого кривника мало не до смерті, або ж запхати йому ту паличку у Лерою, «Припини!» – відчайдушно заволав Гемгольц і відібрав у Лероя паличку. «Та ти тільки, ти тільки глянь на себе!» «Ти подивися, на що перетворився твій костюм! О, господи, все загинуло! Все, все безнадійно зіпсовано!» Тримтячими руками він почав обмацувати понівечений костюм. Він обмацував дірки, нитки від гудзиків, що стирчали у різні боки, обірвані палети, а потім з безнадійним виглядом він підняв руки вгору. «Все, ми здаємося!» Все закінчено Коледж Лінкольна визнає свою поразку Лерой несподівано глянув на нього шаленими очима А мені плювати, крикнув він Я навіть радий, що так сталося Гемгольц покликав одного із оркестрантів І простягнув йому ключі від машини Там, на задньому сидінні, є запасний костюм Пробурмотів він Неси його швидко для лероя. Оркестр коледжу Лінкольна під назвою Десять у квадраті гарним строєм марширував вулицею, прямуючи до площі, де біля трибун майоріли яскраві прапори. Джордж М. Гемгольдз бадьоро усміхався, маршируючи іскраю понад узбічям і не відступаючи від своїх підопічних. Почувався він при цьому геть спустошеним. Вічей та страх переповнювали, здавалося, все його єство Одним ударом жорстока доля позбавила його будь-якої надії на виграш призу Нічого більш безглуздого за всю довгу історію оркестру він пригадати не міг Не міг він знайти у собі сили й глянути на юнака, на котрого поставив усе він, і не дивлячись, чудово уявляв, який вигляд зараз має Лерой Дага. Він йде, затинаючись неохайний та обдертий, потонувши у безфорному костюмі. Безглуздий клубок нервів і дорогої тканини. За геніальним задумом містера Гемгольца, під час проходження оркестру повз трибуни Лерой повинен був грати сам. Однак тепер. На думку диригента, Лерой був не здатен не тільки грати. Він не здатен був навіть ім'я своє пригадати. Та ось попереду з'явився ланцюжок крейдяних відміток, які містер Гемгольд зробив на узбіччі з раннього ранку. Вони показували відстань, яка лишалася до трибун. Минаючи першу позначку, містер Гемгольд свиснув у свисток і його оркестр загримів зоряно-смугастий назавжди. Здавалося, що від цих бравурних, гарних звуків завмирає серце і кров швидше біжить по жилах. Ці звуки змусили натовп підвестися навшпиньки, а на щоках у людей зацвісти рум'янцем немов троянди. Судді теж подалися вперед і навіть поперехилялися через бар'єр у передчутті небаченої і нечуваної пишноти». Містер Гемгольц досяг другої позначки. Готуйся. вигукнув він, а за секунду віддав другу команду. «Підпалюй!» – і посміхнувся за вмерлою скляною посмішкою. За п'ять секунд оркестр порівняється із трибунами, музика замовкне, а хлопавки пожбурять у небо маленькі зоряно-смугасті американські пропорції, і тоді настане черга Лероя, аби він виконав свою патетичну партію флейти. Це якщо він взагалі зможе піднести ту саму флейту до губ. І ось музика стихла. Хлопавки гримнули, вгору злетіли різнокольорові парашутики. Оркестр коледжу Лінкольна під назвою «Десять у квадраті» проходив повз трибуни стрункими рядами, Зблискуючи міддю і з піднятими головами, на яких колихалися плюмажі. Містер Гемгольц мало не заплакав, коли американські прапорці, прикріплені до парашутиків, повисли у небі. І ось серед усього цього шарбарку серед цієї урочистості діамантовими трелями, раптом пролунала флейта. Флейта! Яка ідеально і досконало виконувала шедевр Сузи. Лерой, Лерой, Лерой! Із захопленням бурмотів собі підніс містер Гемгольдс. Оркестри були вишукувані навпроти трибун. Джордж М. Гемгольдз зайняв місце перед своїми вихованцями поруч зі стягом коледжу Лінкольна. Тям, де на червоному тлі красувалася величезна чорна пантера. От цей славний і незабутній момент. Коли його викликали отримувати приз, він бадьоро перетнув широку площу під звуки дрібного барабанного дробу і закличний спів флейти. А коли ж він повертався назад, намагаючись не згинатися під 30-фунтовою вагою бронзи і горіхового дерева, із якого був зроблений приз. Його рідний оркестр заграв «Сьогодні заредають всі лінкольна вороги». Слова та музика цього твору Джорджа М. Гемгольца. Коли нарешті парад закінчився, помічник директора Гейлі вибіг із натовпу, аби потиснути руку Гемгольцу. «Ви потисніть краще руку Лерою», сказав йому Гемгольц. «Це він справжній герой». І сяючи, посмішкою почав виглядати хлопця у натовпі, та несподівано знову побачив його поряд із маленькою білявкою, дівчиною-флейтисткою. До того ж, бесіда між цими двома молодими людьми схожа на була іще більш жвавого характеру. «Хі!» «А їй, схоже, ані трохи не заважає відсутність широких плачей у нього, так?» – зауважив Гемгольдс. «Це тому, що вони більше йому не потрібні», – сказав Гильлі, посміхаючись. «Тепер він справжній чоловік, і зовсім не важливо, яка у нього фігура, дзвіночком чи ні». «Так, він безумовно віддав усе заради перемоги коледжу Лінкольна», – сказав містер Гемгольдс. «Мені імпонує дух колективізму у цьому хлопчику». Гейлі розреготався. ха ха Та ніякий це не дух колективізму! Це справжня любовна пісня статевозрілого американського самця! Вам взагалі бодай щось відомо про кохання, містере Гемгольц!» Гемгольц думав про кохання, коли на самоті брів до своєї автівки. Руки у нього боліли від важкого великого призу. Якщо кохання здатне засліпити, одурманити і загнати людину у пастку, словом, як стверджує багато хто, зробити із людиною тисячі найрізноманітніших жахливих речей тоді ні. Такого кохання він не знав ніколи. Містер Гемгольд зітхнув. Напевно, все ж таки він щось пропустив у цьому житті, і так і не зміг випробувати істинно романтично глибокого почуття. Коли він підійшов до автівки, то несподівано помітив, що ліве переднє колесо спустило. Він пригадав, що запаски у нього немає. Але містер Гемгольц не відчував із цього приводу ані найменшого жалю чи роздратування. Він зловив таксі, Сів на заднє сидіння, зручніше прилаштував приз в себе на колінах і посміхнувся. У вухах містера Джорджа М. Генгольца знову залунали марші. Його знову супроводжувала музика. Курт Воннегуд молодший